мъдрият дърводелец и художника. Много-много отдавна живял крал на име Дженчок, който управлявал кралство Слангог. Столицата имало художник и дърводелец и двамата били най-добрите в занаята си и не само в това кралство, но и в 20-те кралства наоколо. Обаче, двамата не можели да се гледат. Един ден на фестивала на изкуствата и двамата участвали със своите произведения. Това е стенната ми дърворезбасир. И ако на Ваше Величество ще му се хареса, бих желал да ви я представя в кралския дворец. Защо не? Толкова са изящни уважаеми. Ще ги сложа в кралската си библиотека. След това кралят отишъл при художника, който му представил картините си. Заповядайте, Ваше Височество! Не бях виждал такава магия върху платно, уважаеми! Ако на Ваше Величество ще му се хареса, бих желал да ви ги представя в Кралския дворец. Разбира се! Къде може да ги сложим? В Кралската трапезария ли? Идеята всъщност е чудесна, сър! Добре тогава! Били се заел и двата шедевара да бъдат занесени и поставени в двореца. Разбира се, Ваше Величество. Министърът първо отишъл да вземе фреските от дърводелеца. Преди да влезе в залата, той дочул как дърводелецът разговаря със своя помощник. Какво? И художника ли е предложил картините си като подарък на краля? Може ли да се сравняват изящните и фини линии на моите фрески с тези безсмислени трасканици върху платно? Дори едно дете може да вземе бои и да направи нещо по-хубаво. А за това са необходими търпение и майсторство, за да може едно парче твърдо търво да изглежда толкова великолепно. Ако можех, щях да прогоня художника от това кралство». Министърът останал стъписън. Нищо не казал. Взел фреските и отишъл в залата при художника. Там чул художникът да разговаря с неговия помощник. Какво? Дърводелецът е направил фрески, които се окачат на стената? И е имал дързостта да ги предложи на краля ни? Какъв абсурд! И колко скучно! Само един цвят и тока вяво! Необходими са майсторство и художествен финес, за да се положат фините штрихи върху платното и всеки цвят да изглежда божествено върху картината. Той войник може да забие чук в дърво. Ако можех, щях да прогоня този дърводелец от нашето кралство. Да го прогоня от земята. Министърът не казал нищо на художника и взял картините. Но като се върнал в двореца, разказал на краля всичко, което подслушал. Ммм, такива прекрасни майстори, а така лошо се отнасят към изкуството на другия. Колко жалко! Ммм, повикай, кралския архитект. Нека сложим край на това безсмислено съперничество. Кралят обсъдил нещата с кралския архитект и на следващия ден повикал дърводелеца в двореца. Е, благодаря ти, че дойде. За мен е удоволствие, сър. С нощи сънувах съм, в който духът на природата се яви пред мен и отправи искане към кралството ни. Какво беше това искане, сър? Искат от мен да построя знаменита зала в почет на природата и да бъде готова преди пролетното равноденствие, точно след три месеца. Разговарях с архитекта и залата може да бъде построена за това време. Тъй като ти си най-добрият дърводелец в кралството, искам ти да направиш дървени колони с резба и арки, които да бъдат донесени да украсяват залата. Ако започнеш още днес, ще успееш ли да свършиш работата за три месеца? Да, разбира се, за мен ще бъде чест в ваше височество! Добре! Тогава се оттегли в работилницата си още днес и започни да работиш върху колоните и арките. Както желая, Ваше Височество! След това, кралят повикал художника и му казал за залата на почет към природата. Искам ти да изрисуваш картините върху стените и тавана на главната зала. да. Разбира се, за мен ще бъде чест ваше височество. Дърводелецът работел усилено в работилницата си, а художникът се трудел върху стените и тавана на главната зала. В уречения ден, кралят повикал всички благородници в кралството. Красивите екзотични колони и ярки на дърводелеца първо били донесени в градината пред знаменитата зала. Оставили ги на показ, за да могат всички да ги гледат и да им се възхищават. Какво ще кажете за колоните? Екзотични са. Изглеждат толкова прелесно с изваяните по тях ангели. Погледнете и изящната дърворезба на цветята и животните. Това е истинската и претворена почет към природата. Смятате ли, че колоните биха могли да бъдат направени по-добре? Ваше Величество изглеждат идеално в този си вид. Много добре. Моля последвайте ме в Главната зала. Когато стигнали главната зала, благородниците и знатните дами останали заслепени от шедьоврите, които украсявали стените и тавана на залата. Какво ще кажете за тези картини? Тези картини са най-хубавите на света. Всеки штрих сам по себе си е шедьовър. Огледнете различните природни сцени, претворени в картините. Те наистина превръщат залата в празник на природата. Смятате ли, че могат да се нарисуват по-добре? Те са идеални в този вид, Ваше Височество. Е, нека видим това. А сега, какво мислите? Можичко, въздействието на двете заедно, ние просто нямаме думи. Та нима може да съществува нещо по-красиво от това? Е, сега какво мислите, вие двамата за изкуството на другия? Осъзнах какво имате предвид, сър. Много грешах, като мислех, че дърворезбата е по-посредствена като изкуство. А аз грешах, мислейки, че рисуването не изисква никакви умения. Сега виждам, че красивите ти картини придават смисъл на колоните и арките ми наистина. Твоите колони и арките всъщност правят картините ми да изглеждат толкова хубави. Те стават още по-красиви, когато са очертани от твоите шедеври. Много съм ти благодарен. Ти си чудесен майстор. Ти също. Беше толкова непристойно вие двамата майстори да се въвличате в толкова дребнаво съперничество. Не виждате ли, като се съберат двата вида изкуство заедно, каква магия създават? Става много по-красиво, отколкото работите ви по-отделно. Сър, съжаляваме много и се срамуваме колко дребнави сме били. «Сър, много съжаляваме! Срамуваме се колко дребнави сме били!» От тогава художникът и дърводелецът се възхищават на творбите си. Започнали да се почитат един друг и станали големи приятели. Точно като тях не трябва да съдим и унижаваме онези, които притежават умения, различни от нашите, а да ценим доброто един в друг и да използваме доброто, за да работим заедно. Тогава ще бъде много по-щастливи, а светът ще стане много по-прекрасен.